Коли проходили таможню перевірку, людей було дуже багато, а час підганяв таможників скоріше працювати, щоб встигнути. Ми стали в чергу всіх, хто уїжджав, склали наші 16 сумок у рядок і просувалися поводі до перевіряючих. Нараз до мене підходить один із перевіряючих і запитує. «Золото єсть?» Я з усмішкою відповів йому. «Откуди у мене золото, синок? Я його тільки в музеї видел, і то тільки позолочені вещі». Він поглянув мені в очі, що в них прочитав, і знову запитав: «Которі ваші сумки?» Я йому показав, всі 16. Він повелів, «Забирайте їх і йдіть як ви сам. Там провірять, нет ли у вас лишнього груза, а в остальному ви провірені». Я подякував йому, і ми перенесли сумки». В них лишньої ваги не було, і ми перейшли так легко таможну перевірку. А якби перевіряли, як інших, то потрібно було все витягувати з сумок і після перевірки знову по-скорому складати у них, а воно не так легко, тому що ми укладали вдома все так, щоб не побилося, не помялося. Там було коли думати, як його класти. А на таможні не було часу, тому що вже іншу сумку перевіряють, а за спиною з нетерпінням чекають інші пасажири. Я дякував Богові і почував себе щасливим, що Бог журився за нас. Але особливо я радів з іншої причини. В нас було багато відеокасет. Я допомагав своєму синові Володимирові перевозити, щоб в нього не було забагато, коли він буде їхати. А в тих його касетах були зйомки військових частин, в яких проводили євангелізацію чернівчани. А Володя знімав. Я боявся за ті касети, тому що я їх не давав на спеціальну перевірку в іншому місці раніше, ще до виїзду, щоб мені не заборонили вивозити їх у Америку з причини, що на них зняті військові. І всі мої відеокасети не мали на собі штампу, що вони перевірені. Їх могли на таможні не пропустити. Але я мав надію, що Бог мені допоможе перевести їх. Тому що ті зйомки, то історія і чудо Божі, як було колись суворо заборонено говорити про Бога у війську, а яка свобода прийшла, що всі офіцери і солдати змушені були слухати Слово Боже, яке їм говорили наші місіонери. І те було знято на тих касетах. Про таку свободу Бог сповіщав нам, а нам було трудно вірити, що аж так може бути. Я ще переказав нашим, які чекали в другому залі за дверима, що у нас все в порядку, і не перевіряли нас, і вони теж заспокоїлися, і думаю, хвалили Бога за таку допомогу, як і ми теж. Наш виліт і перші враження в Америці. Ми злітіли, і рідна земля під нами залишилася позаді-внизу. Моя сестра Марія то тоді ще ніколи не літіла в ютаку, і було тоді 84 роки. Вона була жінкою любознательною, і для неї це було надзвичайно захоплююче. Ми не знали, куди буде пролягати наш маршрут. Я думав, що ми полетимо на далекий схід і через Аляску в Штати. А наш маршрут лягав через північний полюс до Америки. Коли стало темніти і згасала заря, зайшовшого сонця, я слідкував за тим і чекав, що, як звичайно, опісля настане ніч. А її чомусь не було. Заря світилася довго-довго, і почала розгратися знову на новий день. Були два дні, один за другим. Я тоді ламав собі голову, чому це так? Що я не робив, як я не уявляв собі нашу землю, континенти і по-всякому прокладав по них маршрути, як іде ніч, де день, однако не міг розгадати, куди можна так летіти, щоб були два дні без ночі між нами? Розгадав тільки на лясці, коли ми там мали посадку для заправки літака. Я не міг розгадати тому, що не допускав можливості літіти через Північний полюс, а коли те взнав, стало все на своє місце. То був визначний політ не тому, що він був довгим, а тому, що свідомість трепетала перед майбуттям, що нас чекало на чужій землі. Думалося всякого. Стелилося в пам'яті все минуле на рідній землі. Жалкувати не було за чим. Та все, що була рідна земля, на якій минуло дитинство, юність і зрілість, мені туди йшов 61-й рік життя. Я й не думав ніколи їхати в Америку, а вийшло, що все залишив і лічу назавжди. Далеко внизу були хмари, а під ними хто зна, де земля і мені пригадувалося багато дещо з минулого, і радісного, і печального, але надія на Бога, на Його керівництво, заспокоювали. По Його керівництву я летів, покидаючи все, і всіх, і віра заспокоювала. Я знав, що діти мої всі приїдуть теж, що і сталося опісля. На ясті, де ми приземлялися для заправки, нас попросили всіх зайти в залу аеропорта. На подвір'ю падав густий великий сніг. Був мороз. Ми зайшли в тихі, світлі, тепленькі приміщення аеропорта. Вперше мої ноги ступали по суцільних карпетах, як в залі, так і по коридорах. Було дуже затишно і легко на душі. Ми посиділи трохи і нам запропонували заходити знову в літак. Коли ми вийшли, то побачили, що працівники аеропорту сувають такими великими щитками сніг з нашого літака, щоб він легко злетів. Поки ми сиділи в приміщенні, снігу на крилах літака нападало сантиметрів тридцять. І в таку нельотну погоду по нашим міркам ми мали літіти далі. Я вже в літаку спохватився, що забув у залі відпочинку всі наші документи в дипломаті в якому ми їх везли. Без них ми ніхто. Нас ніхто не знає, мови ми не знаємо, щоб пояснити щось. На підставі тих документів нас мали оформляти, як іммігрантів, тикачів. І зрештою, я нічого не маю біля себе. Я зірвався з свого місця і вибіг назад з літака трапом вниз. Пасажири всі вже були в літаку. Біг в залу аеропорта і журився. Якщо злодії украли мій гарненький дипломат, то я не знаю, що маю робити. Але то не Росія, то вже була Америка, де не крадуть. Я зайшов у залу, люди як сиділи, так і сидять. Вони добре бачили мій дипломат, бо я його поставив високо на стіл і там залишив. Дивлюся, він стоїть і чекає мене. Я його взяв і скоренько назад Стюардеса в літаку чекала мене біля дверей, усміхаючись. Вона бачила, як я зірвався і побіг, і, мабуть, згадала, що я щось забув. Серед добрих, чесних людей легко жити. І ми знову злетіли і полетіли над Атлантичним океаном в Сан-Франциско, куди були наші білети. В Сан-Франциско було тепло, як в літі, зелена трава, густа, як щітка. Люди роздягнуті тільки в піджаках, дехто навіть тільки в сорочках, То було дуже дивно для нас. Лютий місяць, у нас вдома люта зима, з морозами і сніговими заметілями. Дві години тому нас на ясці трохи не присепало снігом, а там було так тепло. Нас чекали рідні і дехто з друзів, які приїхали автобусами і машинами аж. З Сакраменто і Портланда, щоб нас забрати і довести туди, де ми мали жити. За нами приїхали Сімчук Ілля з дружиною і його друг Славик Каніфольський. Вони були з автобусами, в які ми всі помістилися. Вони мали спеціальний критий прицеп для наших сумок, а машиною приїхав Іван Корчак з сином, щоб зустріти нас. З Сакрамента машиною приїхав, щоб зустріти нас старий наш друг по Молдавії Тимчук Володя. Портланда Іванові Корчакові потрібно було їхати в одну тільки сторону десь годин 13-14 до Сан-Франциска. Він зустрів нас і поїхав назад додому. З нас ніхто з ним не сів, ми всі помістилися в автобусах. Чому ми летіли в Сан-Франциско, а не в Портланд? то тому, що нам білети купляв та наші Малофій, і туди було набагато дешевше. Так, наші в Америці погодилися, що поїдуть за нами, так і зробили. То для нас було найцікавіше. Ми відразу проїхалися вже по американській землі. Ми з Сан-Франциска поїхали в Сакраменто до Володі Тимчука, де гостювали дві добі, роздивляючись на життя в Америці. Коли я зайшов перший раз, Фредмайер і побачив, скільки там всього продається, яке все гарне, упаковане, скільки різного хліба, свіжих овочів серед зими. Побачив, по скільки американці набирали різних продуктів у магазині в тачки, і як вони, не задумуючись за ціну, брали з тих стелажів різні консерви, якісь різні коробки, в яких не знаю, що було як з повними тачками підходили до каз, усміхаючись розплачувалися і везли в свої машини. Мені від побаченого сльози закрутилися в очах. Я ховав очі, щоб люди не бачили, що я чомусь плачу. В мене перед очима були наші магазини з порожніми полицями. Пригадалося, які черги ми відстоювали, щоб купити дві хлібині, а порою тільки одну, а то і з нічим поверталися додому, тому що не вистачало всім. А в Америці десятки сортів різного хліба і так само різних булок, різної здоби, тортів і всього так багато. Бери скільки хочеш і ніякої черги нема. То був шок, було велике незабутні враження. В Портланд ми приїхали 1 березня, в неділю, до моєї сестри Аксенії. Нас гарячі з любов'ю зустріли, прийняли у свій дім тимчасово і приготовили велику гостину. Всі, хто приїжджав до нас, щоб з нами зустрітися, як тільки назбервалася повна хата, сестра моя садовела всіх за стіл, ми пригощалися і говорили, говорили. Я про наші домашні, вони про своє американське життя. Через декілька днів ми вже орендували хату для себе і переїхали жити окремо і звикатися до всього нового. Як було нам далі в Америці, проте писати вже не буду. Ви, діти і внуки, це вже будете знати з пережитого. Те з того, що відбулося вже тут в Америці, в нашому житті, з того, про що мовчати не можна, а потрібно говорити – про Божі діла я вже розкажу усно на озвучених дисках, які будуть хоронитися разом з книгою. Прошу всіх прослухайте їх. Я вірю, що вам буде цікаво і корисно знати про Божі відповіді на наші молитви, Божий захист і допомоги. Тепер ще хочу повернутися в минуле і описати дещо з того в нашій сім'ї, що залишилося за кадром. Я описував подію за подією, які хотів залишити для пам'яті, в яких більше фігурував я, а моя дорога мені дружина-домочка тільки де-неде появлялася в епізод пережитого. Буде кривдою з моєї сторони не сказати слово про неї. При всьому описаному вона була завжди поруч зі мною, і в радощах перемоги, і в скорботах життя, в небезпеках, які маячили наді мною, Зажура і тривога гнітила її порою більше, як мене, кроме всіх її жіночих переживань, турбот і трудів, як господині і матері. Про нашу сім'ю та наш рід Як ми одружилися, про те я описав вище. Відтоді до тепер проминуло сорок вісім років, як ми разом. З Божої милості на нашу спільну долю випало багато пережити доброго і зазнати багато безхмарного щастя. Так було з тієї причини, що ми були з Господом і знаходили відраду і заспокоєння у наших молитвах. Милостивий наш Господь вислуховував нас, допомагав нам, рятував нас у небезпеках, потішав як своїх дітей, і ми від того були щасливі. Труднощів, загроз, небезпек, прикрощів і втрат за віру було теж багато, але віра в Боже Слово зміцняла нас, і ми не соромилися зносити зневаги, обмеження і втрати за нашу належність до Івангельської церкви. Як нелегко було моїй дружині родити дев'ятьох дітей,